Amikor uh, elkezdtem készülni a mai tanításra, akkor elkezdtem olvasni a hétem, mert többször olvasottam a következő nagyobb ige a így a tizediktől a tizen, uh, nem tudom pontosan, hányadik versig, 22-ig. és aztán amikor uh, leültem készülni, akkor a tizedik verset nem jutottam tovább, úgyhogy már ma mindössze egy darab ige fogunk megnézni az epizusi levélből. Persze ez jó bőlére leszereztve, jó értelemben. Uh, nagyon érdekes, ugye mondtam nektek múltkor, hogy, hogy, hogy én alapvetően egy ilyen elméleti ember vagyok, és hogy nagyon nehezen megy a gyakorlat megélése. Általában vagy nem tudom megélni, vagy rosszul élem meg a gyakorlatban, azt amit elméletben nagyon jól tudok, nem tudom, ezzel vannak a mások is így, ezek szerint vannak, jó, jó vezetőség van, gyűlök <laughs> és, a, a, és mondtam, ugye, hogy meghívtak a, az egyetemisták főiskolásoknak a konferenciára a vajtára tanítani, a pont arról kell beszélni, hogy itt ilyen gyakorlatban Krisztussal járni. És hát így töröm a fejemet azóta is, hogy mit jelent gyakorlatilag Krisztussal a és hogyan lehet erről tanítani, mert mindig, amikor ezzel gondolkodok, vagy, vagy amikor, amikor tanítok róla, akkor mindig így gyakorlati oldalról közelítem meg, és így a nem elméleti oldalról, és a gyakorlat az így gyakran hiányzik belőle. És, és így, így sokat gondolkoztam rajta, megalgottam, hogy mi lesz most, hogyan fogok én erről tanítani, majd Vajtán. És akkor jött a tizedik vers, és rájöttem, hogy ez nem kell Vajtáig várnom, hanem ez már most eljött az a pillanat, hogy, hogy erről kell tanítanom, hogy hogy, hogy mit jelent jót cselekedni, mit jelent Krisztus akaratában lenni, mit jelent Isten dicsőségére cselekedni. Úgyhogy összesen a tizedik vers lesz az új vers az Ekkézusi Levélből, amit veszünk. Gyorsan ugye hogy miről volt szó eddig, ugye az 1-től 14-ig volt az első alkalommal, az, akkor az volt a lényege, hogy ugye Isten megmutatta szeretetének gazdagságát Krisztusban. Ugye innen jött az, hogy Krisztus nagyon-nagyon nagyon gazdag, vagy Isten nagyon-nagyon gazdag áldásokat készítette nekünk, a szeretete is nagyon-nagyon bőséges. Akkor a 15-től 23-ig ugye arról volt, hogy Krisztus a csúcsa Isten, Isten dicsőségének, tehát ott Krisztusban mutatkozik meg leginkább Istennek a dicsősége. És az előző alkalommal volt ugye ez a, ez a szövetelhalásos dolog, ha arra emlékeztek, ugye, hogy Krisztus egy ilyen halott állapotból támasztott fel minket. Isten egy ilyen halott állapotból hozott minket, a bűn által a halott állapotból jutottunk el az élő állapotra. És ugye, hogy ez egy mekkora bravúr, és ez Krisztus volt az a, az, az áldozat, az a műtét, amivel Isten visszacsatolt minket az ő, az ő, az ő önmagába, és, és az önmaga igazságosságát és szentségét tulajdonítja, tulajdonítja nekünk. És akkor ugye most volt egy olyan állapot, hogy láttuk, hogy milyen csodálatos gyógyítónk van, milyen király gyógymódja van, és a múlt alkalommal meggyógyultunk, és most van az a rész, hogy mit kezdjünk ezzel a gyógyítóval, miért gyógyultunk meg, mi a mi, mi ön most. Úgyhogy olvassuk is el a, a kicsit visszaugrunk a 8. verstől a 10. tizedik versig. Tehát Effézusiakhoz írt levél, második fejezet, 8 10-ig. Mert kenyelemből nyertetek üdvösséget, hitáltal, és ez nem töretek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dítsek mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészíthet az Isten, hogy azokban járjunk. Szeretnék imádkozni, hogy így. Tényleg Isten is egy nagyon mély megértést erre az igére. Nagyon köszönöm azt, hogy Te szólsz hozzánk, és köszönöm azt, hogy Te, te, te szennek látsz minket, a te, a, te, a te fiadnak a vére miatt. És, és kérlek szentélek, hogy, hogy szólj rajtam keresztül, és kérlek, hogy így, az, amit megtanulunk, az az életünk részévé váljon, a legyen bennünk, mint a vér, és, és, és az hason és az, az mozgasson mindig, és ne felejtsük el ezeket a dolgokat. Kérlek szentélek, hogy így, így át meg ezt a tanítást, és, és szólj hozzánk. Amen. Ö, ott meg az volt az első gondolat, amit így, aminél végül is le is ragadtam egy egész tanítási időre, hogy ö, ugye kétszer hangzik el a 9. és a 10. versben a cselekedet. Tehát egyrészt az van, hogy nem cselekedetekből, hogy semmi kisedítsek egyik, másrészt, hogy jó cselekedetekre ter lettünk teremtve, újra teremtve Krisztusban. De és ugye az egyik az hogy nem cselekedetekből, a másikban az van, hogy de cselekedetekre. Tehát nem cselekedetekből, hanem cselekedetekre lettünk újra teremtve. És ez az, amit szeretnék megnézni, hogy mit jelent ez a különbség, mert ez nagyon nehéz gyakorlatban megélni, hogy most akkor csináljuk, ne csináljuk, ha csináljuk, hogy csináljuk, mit csináljunk, és igazából a életünk arról szól, hogy próbáljuk azt, amit itt megtanulunk vasárnap, megélni a gyakorlatban. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy mit jelentenek ezek a cselekedetek. És most nem fogok itt egy hosszas listát felsorolni, hogy mik azok, amiket Isten dicsőségére tesszünk, meg még megint egy kicsit sohazai hazai pályán kicsit az elméleti oldaláról próbálom megfogni, de, de úgy gondolom, hogy ez nagyon egy gyakorlatunkra ható dolog. Ugye az egyik az, hogy cselekedetekből nincs üdvösség, tehát nem cselekedetekből van az üdvösségünk. Ugye ez feltételezi azt, hogy van akik azt gondolják, van, vannak akik az gondolják, a legtöbben vagy nagyon sokan ezt gondolják, és akik nem ezt gondolják is néha ezt gondolják, hogy a tettekből jön a szentség. Tehát ha teszek valamit, akkor akkor leszek szent, akkor fog Isten szeretni, akkor akkor, leszek, akkor fogok üdvözülni, ha teszem a dolgokat. Ugye ez, ezt hívjuk úgy általában, hogy vallásosság, vagy vallásos cselekedetek. És amit a tizedik versben olvassunk, hogy cselekedetekre lettünk teremtve. Úgy itt a teremtés, múltkor megnéztük ugye, hogy lényegében Isten újra teremtett minket. Ö Ugye Krisztus is feltámad, tehát ő is úgymond egy ilyen, egyfajta teremt, újra lett teremtve, úgy értsétek jól. És ugyanúgy mi is a bűnnek az állapotából újra lettünk teremtve Krisztusban. És azt hovasok a tizedik versben, hogy jó cselekedetekre lettünk teremtre. Tehát meg lett a szentségünk, és ezt hozza a tettet. A szentség, az megszentelődés, az akkor történt, amikor Krisztus meghalt, és amikor mi elfogadjuk azt, hogy igen Istenem, én felismerem, hogy, hogy én halott vagyok a bűn miatt, és, és újra akarok élni benned. Ezt hívjuk annak, amikor megtér valaki. Fölismeri a bűnnek a, a súlyát az életében, és annak a következményét, és kéri Istenet, hogy gyógyítsa meg. És Isten pedig mit tud csinálni a nem szent dolgokat, és adja nek, ad nekünk egy szent, szent státuszt. És onnantól jön ugye az, hogy örökös társak vagyunk Krisztussal, örök életünk van, többet nem kell a, a bűnnek a következményeitől szenvednünk, majd az örökkévalóságba. Hát most még azért az ember, amiket elkövet hülyeségeket, azokért ugye megvan a következménye, de hogy, hogy Isten ezt nem rója föl nekünk, és nem kell Isten nélkül élnünk. Tehát történik egy ilyen teremtés, amikor szentek leszünk, és ez után olvassuk azt, hogy az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve. Tehát a teremtésünk után következnek a jó cselekedetek. És itt jön be mindenkinek a kérdés, hogy oké, okay, csak hol vannak azok a jó cselekedetek, mert néha hiányoznak, legalábbis ha magamból indulok ki. És euh, szeretném felolvasnánk a Lukács evangéliumából egy részt, ahol, euh, ahol tesznek, Jézusnak feltesznek egy kérdést, és euh, lehet, hogy elsőre nem feltétlenül euh, tűnik, Úgyhogy most ez kötődne ez a dologhoz, de, de nagyon érdekes, hogy, hogy Jézus mit mond, amikor szembeállítják azzal, hogy mégis mit kéne tenni, hogy mi a, mi a lényege a kereszténységnek, vagy hát így, így az istenkövetésnek. A Lukács 10. 25-37-et olvassuk fel. Tehát Lukács evangéliuma, 10. rész, 25 37-ig. Lukács 10. 25 37 egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy, hogy kísértse meg, mint Jézust, és azt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig azt mondta neki, Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Az így válaszolt, Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes elméddel, és fele mint magadat. Ő pedig azt mondta neki, Helyesen feleltél, ezt cselekedd és élsz. Azt pedig igazolni akarva magát, azt kérdezte Jézustól, De ki az én Jézus így válaszolt. Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, összeverték, majd félholtanot hagyták és elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amint meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra helyreért helyre ért, meglátta, és ő, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért, ahol az ember volt és meglátta, megesett a szíve rajta. Oda ment hozzá olajat és bortöntött sebeire, bekötözte azokat, majd feltette saját állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondját viselte. Másnap pedig két dénárt vett elő, odatta a fogadósnak, és azt mondta, visel rá gondot, és amit ezen felül ráköltesz, megadom neked, amikor visszatérek. E három közül azért mit gondolsz, ki volt a fele barátja annak, aki a rabló kezébe esett? Az pedig azt mondta az, aki könyörült rajta. Jézus pedig így válaszolt, menj el, és te is így cselekedj. Ö, ugye ez a az irgalmas samaritánus története, ezt is szerintem a legtöbben ismeritek, most nem erről lesz szó, úgyhogy nem kell egy 82. tanítást meghallgatni erről a történetről, bár egy nagyon jó történet, hanem az elejére meg a végére hívnám föl a figyelmeteket. Ugye először ez a, ez a törvénytudó, ő, ki elmondja a jó választ, amit majd meg fogunk nézni részletesebben, ugye, hogy, hogy melyik a legnagyobb, mit kell tenni, hogy elnyerje az örök életet, és ugye az a válasz, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel, és teljes értelmeddel, és fele barátodat, mint magadat. És akkor utána ugye jön a kérdés, hogy ki a felebarátom? barátom. Jézus mond egy történetet, amiből egy példázatot meglátjuk, hogy ki a felebarát és azt mondja, hogy mennyire is te is így cselekedj. Tehát legyél te is fele barátán. és Ugye azt olvasjuk, hogy szeresd Isten teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes erőddel, és teljes értelmeddel, és a felaborátozat, magadat. Ezzel a részével később foglalkozunk körül. nézzük meg, hogy Isten szeretni, mit jelent. Tehát szíveddel, teljesen, az egészszel, az egész lelkemmel, az egész erőmmel, és az egész értelmemmel. Ezt, hogyha kicsit belegondolunk, akkor ez lehetetlen. Mármint, hogy a... A még a szív, az még, még azt mondom, hogy valaki érzelmesebb, és ilyen nagyobb temperamentumos még megy. Még a lélekkel is lehet, hogyha valaki ilyen nagyon, nagyon, nagyon odaadó tud lenni. Lehet teljes erőből, hogyha valakinek nagyon erős az akarat ereje. Meg lehet teljes értelemmel, hogyha valaki annyira így tud koncentrálni, és csak Isten dolgoival foglalkozik. De ez a négy együtt ez szerintem nincs ilyen a világon, akinek ez így minden ott lenne. Jézus kivéve persze. És ö, Olvassuk fel a 2. korintus 4.16-ot, amiben megtaláljuk a vigasztaló választ, hogy mégiscsak lehetséges ez. 2. korintus 4.16. Ugye itt arról beszéltál, ha jól emlékszem, Ugye, hogy, hogy szenvedésekben vannak, és, és akkor eljutunk 16. Vers, vershez, ezért mi nem csüggedünk, ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Tehát ugye azt mondja Pál, hogy itt a nehézségek azok ott vannak, és romlik a testünk, és szenvedünk, néha keresztény életünkben, kinek, hogy néha gyakrabban mindig soha. De hogy ott van az, hogy a belső emberünk napról napra megújul. És ez a napról napra az, ami, ami nekünk a vigaszunk ebbe a reménytelen, reménytelenül magas mércében, hogy teljes erőddel, szíveddel, lelkeddel, erőddel, értelmeddel szeresd Istent. Mert ugye ez egy napról napra történő folyamat. Ez úgy vagytok, hogy nem tudom teljes erőmből szívemben és a többi szeretni Istent. Nem baj, mert ez a megszentelődésnek a vége, amikor ezt elérjük. Hogy, hogy teljesen tudok Isten, oda tudom Istent tenni. Vagy Isten előbb elít minket, mert kegyelmes és nem akarja, hogy még 600 évet a Földön éljünk, mire töredékét ennek meg tudjuk élni. És ez azt hozza ugye ez a napról napra folyamat, hogy egyre természetesebb lesz Istent szeretni. Tehát nem kell egy ilyen erőtetett dolognak lennie, meg nem kell nagyon értsetek el, tudatosan odafigyelni, hanem így, így csípőből fog jönni. Tehát így a természetünké válik az Istennek a szeretete. És... Megnézni, hogy ez a négy dolog, ez a szíved, lelked, erőd értelme, de ez mit jelent kényegében a gyakorlatban? Tehát a szíveddel azt valahogy tudtam megfogalmazni, hogy egyre jobban érezni a szeretetet, és hogy, és hogy szeretem Istent. A lelkeddel, hogy egyre erősebben kötődöm hozzá. Az erőmmel, hogy minden képességemet Istenért használom, amit az erővel a fizikai erőt érti egyébként, tehát nem a az akarat erőt, hanem a tevékeny erőt. És az értelmeddel, tehát egy tudatos gondolkodás, tehát mivel tehetnék Isten dicsőségére, hogyan adhatnám tovább Istennek a szeretetét, vagy az áldásait, amit az én életembe adott, vagy az ismeretet róla. És te ezt jelenti Isten szeretni, hogy mindent adunk bele, és ez a megszentelődésnek a a része, hogy, hogy, hogy, hogy egyre közelebb kerülünk ehhez a, ehhez a totális Isten szeretethez. És ugye van a 27. versnek, amit mondott ez az írás tudó, egy másik fele, ugye azt mondja, és, és fele barátodat, mint magadat. Tehát első isten szeretni, a második pedig az embert szeretni, és nem azt mondja, hogy vagy az embert szeretni, meg egyébként meg, hogyha már vagy akkor már az embereket is szerest, hanem a kettő nagyon közel, egy szinten áll egymáshoz. És... És ez, itt, itt jutunk vissza ahhoz, amit az Efézusi Levélben olvastunk, hogy jó cselekedetekre lettünk teremtve. Tehát, hogy, hogy nem azért lettünk teremtve, csak hogy Isten szeressük, meg nem azért lettünk teremtve, hogy jókat tegyünk, hanem azért lettünk teremtve, hogy ez a kettő együtt meglegyen. Hogy, hogy, hogy ott van egy szeretet, ott van egy, egy elköteleződés a megtérés el Isten felé, de hogy ez, ez nem itt véget. Mert ugye van az a vers, hogy a, hogy a, a hit cselekedetek nélkül halott. És ez nagyon igaz, hogy, hogy fontos, hogy hogy, hogy cselek, legyen a hitünk. És ugye a hitünkből valami, vagy ahogy hozzálunk Istenhez, jó vagy rossz dolgok jönnek. És minél inkább Krisztus képére formálódunk, annál jobb, annál inkább Kriszt, Isten akaratába fogunk cselekedni. Ezt szerintem akik így legalább, legalább két, hete, két hete Istennel járnak, azok ezt tudják, hogy, hogy ezért így, így, egy jó irányba változik az ember élete. És, nézzünk meg még egy verset, a János Evangéliumat 15 pedig fejezetében 12-13, itt Jézus saját magát ö, adja ö, szeretetként, ö, példa, példa, példa, szeretetben példaként elénk. Tehát János evangéliuma 15-12-13. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettem titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. És ugye Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, mint hogy én szeretlek titeket, és nincs nagyobb szeretet, mint ha valaki meghal a szeretetjeiért. És lássod, Jézus mit tett? Meghalt a szeretetjeiért. Tehát, hogy Jézus megmutatta a leg-leg-leg-leg a nagyobb szeretetet, amit lehet, lehet érezni, vagy amit lehet mutatni, és nagyon fontos, amit lehet gyakorolni, amit tenni lehet. Mert Jézus nem elméletben halt meg, vagy szellemisíkon halt meg, hanem vállalta a fizikai szenvedés, nagyon durva szenvedéseket vállalt, és meghalt értünk fizikailag, tehát nagyon praktikus módon, és ezzel mutatta meg az ő szeretetét. És itt jön a kapcsolat között, hogy, hogy jó cselekedetekre lettünk teremtve, de ezek a jó cselekedetek csak akkor lesznek jó cselekedetek, hogy a szeretetből fakadnak. Látjuk azt, hogy Jézus ugye a legnagyobb jót tette velünk, amit lehetett tenni, hogy meghalt helyettünk a bűneink következményét magára vette, és, és ezt mind a szeretet motiválta, és nekünk is a szeretet kell a motiváció arra, hogyha teszünk valamit. Úgyhogy, ha jó dolgok, akkor a szeretet az így kéz a kézben jár, majd jó cselekedetek. És e, most több ideveset fel fogunk olvasni, eddig volt a nagy része, de még azért lesz pár. Rakozzunk a római levélhez, a írt levél, 13. fejezet, 8-10. Tehát Róma 13, 8-10. Róma 13, 8-10. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másik embert szereti, az betöltötte a törvényt. Mert ez, ne paráznák, hogy ne őj, ne lopj ne kívánt, és ha valami más parancsolat van, ebben az igében van összefoglalva, szerest fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal, tehát a törvény betöltése a szeretet. Az utolsót ezt felolvasom még egyszer, tehát a törvény betöltése a szeretet. És ugye elmitettem azt, hogy van ez a, az a törvénykezés meg vallásosság, amikor tetteket akarunk csinálni azért, hogy szentek legyünk. És nagyon érdekes, hogy bár egy nagyon rossz irány ez, de mégis van benne egy, egy, valahol egy jó mag. Mert azt mondja, hogy felismeri azt, hogy, hogy, hogy a törvény az cselekedetekből, tehát a törvénynek való engedelmeskedés, Istennek való engedelmeskedés az cselekedeteket követel. Az más kérdés, hogy fordított logika szerint gondolkozik, tehát nem a szentséget veszi előre, tehát nem Isten elfogadását veszi előre, hanem azt feltételként rakja, vagy így következményként. Tehát itt látjuk azt, hogy a, a törvény betöltése, a cselekedet és a szeretet, azok is így, így összetartoznak. És ez nagyon érdekes, mert a törvényről mindig az jut eszünkbe, hogy ez egy ilyen rideg dolog, ilyen, ilyen még magasabbra rakott mérce, valami, ami egy ilyen, egy ilyen tökéletes tisztaság lenne, meg rengeteg állat föl van benne áldozom, meg ilyen dolgok jutnak eszünkbe a törvényről. De hogy van ez a törvény, amit Isten ad nekünk, ugye Jézus is mondja azt, hogy, hogy úgy szeressétek egymást, felszólító mód, ahogyan én szerettelek titeket. Tehát ez már egy törvény, és Jézus erről többször beszél, hogy, hogy éljünk a másik emberért, akarjunk tenni a másik emberért, és ugye itt, amit az ephésus levélben olvasunk, hogy, hogy jó cselekedeteket teremtett Isten minket, hogy jó cselekedeteket éljünk, tehát jó, jókat cselekedjünk a másik emberrel. Legyen ez bárki a környezetünkben, családtag, munkatárs, egy idegen az utcán, a boltos néni, bárki. E, és igazából ugye a hitből jön a szeretet, tehát hogy hiszek Istenben, és ezért felismerem az ő szeretetét. A szeretetből jönnek a jó cselekedetek, ugye, amit, amit olvasnunk a Lukács evangéliumában. A jó cselekedetekből pedig jön a megtartott törvény, ezt pedig ugye most, olvassuk, most olvastuk, hogy a szeretet nem tesz rosszat fele barátjával, tehát a törvény betöltése a szeretet. Tehát a tő, a szer, ha a szeretetben jönjük, akkor betöltjük a törvényt. Tehát lényegében az Istennetől való, Isten szereteti hitből jön a szeretet, szeretetből a jó cselekedetek, a jó cselekedetekből pedig a, a törvénynek a beteljesítése, ami ugye a zsidók szerint ugye a megszentelődés, a tökéletesség. És nagyon érdekes, hogy a tökéletességet próbáljuk elérni, de cselekedetekből sose fogjuk tudni elérni, mert, mert egyszerűen lehetetlen. És Isten mégis tökéletességet lát bennünk, Krisztus tökéletességét. Ezek így nagyon szorosan összetartozó fogalmak, nehéz is egy éles határt vonni közéjük, ugye Isten a szeretet. Meg ilyen, vannak ilyen, hogy most Isten a szeretet, a szeretet ez egy érzés, Isten egy személy, most akkor ez hogy van? Ezeken gondolkoztatok majd egy kicsit, hogy, hogy, hogy a szeretet az mennyire, mennyire Istennek a lényege, mennyire Istennek az egyik leg, legerősebb jelenvonása. Ö, és ugye ott van az, hogy ha szeretetből jön a cselekedet, akkor mi van, ha nem tudok jót tenni valakivel? Akkor kérjen több szeretetet. És ö, Ezen gondolkoztam, tegnap így ö, vi, vártunk vendégeket, és ö, hát kiderült, hogy a parkeptársok nem végzett remek munkát, mondjuk úgy, hogy tróger munkát végzett. És hát nagyon dühös lettem rá, és mondtam is olyanokat, amikből nem a szeretet jött ki. És így hogy készültem a tanításom elméje, így, így eszembe jutott, hogy akkor nem az kell kérni, hogy, hogy, hogy Isten nem adja, hogy a parkettással ez meg ez történy, hanem azt kell kérni nem hogy tudjam szeretni a parkettást. És nem lesz jobb a parkettámtőből, és véleményet és a de hogy, hogy ez, Istennek a, ez Istennek a szíve, hogy szeressél. És tudom azt, hogy a szeretetemből lesz az, amikor fölhívom, hogy nem le fogom kiabálni a haját, hanem tudom azt, hogy Isten dicsőségre fogok, fogok cselekedni. Legalábbis rosszat nem fogok tenni, márpedig Fóris Berciből ez jönne éppen, mert kipa, hogy egy csomó pénzt kifizetett valamire, ami nem jó. Tehát nagyon fontos az, hogyha valakivel nem tudok jót tenni, vagy nem tudom szeretni, akkor kérnek szeretetet, mert ez nem emberi szeretetről van szó, és erre később visszatérünk még majd. Mm. És olvassuk fel a Máté evangéliumából az ötödik rész 43-48-at. Máté 5, 43-48. Ez a hegyi beszédnek a része. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest vele és gyűlöld ellenségedet.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 És ha atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanazt teszik a pogányok is? Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyeljen. atyátok is tökéletes. És ugye az ellenségeskedést hozza itt Jézus példának meg a gyűlölködést. Megnézem, hogy biztos, hogy az van. Igen, szeresd ellens barátod és gyűlöld ellenségedet. Ugye az emberben a gyűlölet az ott van így könnyen mondjuk nekem a parkettás felé tegnap például ugye ez elég erős gyűlölet volt, és megérsztem, hogy gyűlölet hogy épül fel. És a gyűlöletnek ugye van egy ilyen, van a szívemben, tehát van ez az érzés, hogy így hum, ez ez az ösztön. Akkor van a lélekben, hogy amikor meglátnam a parkettást az utcán, akkor így, így, így, így ilyen taszitón hozzá, ilyen, ilyen, ilyen távolságtartó, tehát van egy ilyen, egy ilyen zsigeri érzés akkor ott van az ilyen, hogy, hogy tudatosan rosszat tennék neki, mert mondjuk mondanám, hogy adj vissza a pénzt, mert hogy izé nem vet nem raktál rá annyi lakót, amennyit kellett, és hogy nem biztos, hogy nem raktál rá de nekem úgy tűnik, és ad vissza a pénzt, tehát én igazából fizikailag rosszat akarnék neki, meg még ráhívnám az apec meg még a Kölját, meg mindenkit, mert hogy, mert hogy engem átvert, és én most haragszok rá. És ugye hát. Értelmemben is nagyon sok, tehát a fejemben is nagyon sok bűnt követek el, mert amikor a parkettásra gondolok, akkor nem az van benne, hogy az úr meg a parkettást. És nagyon érdekes, hogy ugyanazok a dolgok vannak itt, amiket felsoroltam, a szív, az erő, az értelem és a lélek, mint amiket olvasunk a Lukácsban. Ugyanaz, hogy Istent hogyan kell szeretni, mi ugyanaz, ugyanazokkal a területekkel szoktunk gyűlölni. És... És itt mutatkozik meg a különbség az Isteni szeretet és az emberi szeretet között. Ugye az emberi szeretet a személyválogató egyrésztről, mert aki rosszat tett, az gyűlölem, aki meg nem tett rosszat, az szeretem. Ugye ezt mondja Jézus, hogy mivel vagytok, így különbek, mint a pogányok, ha így viselkedtek? Ugye, aki nektek jót tesz, azt szeretitek, aki meg rosszat, azt meg gyűlölitek. És Isten meg ugye mindannyiunkat szeret, és mindannyiunktól ezt a szeretetet várja, mint, mint, mint, mint az egyetlen dolgot, hogy csak szeressetek. És ha nem megy, akkor én adom a szeretetet, tehát nem is kell saját erőből. A 46, 46-47-et még egyszer felolvasom a Máté Evangéliumából. Vagy csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi, ér, mi utalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? És hogy csak atyátok, atyátok figyeit köszöntitek mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanazt teszik a pogányok is? És nagyon nehéz az, hogy ugye keresztényként sokszor arra odállítanak minket egy ilyen egy ilyen összehasonlítós játékban, meg ilyen kérdéseket, hogy neked ez szabad, vagy nem szabad. És hogy, hogy, hogy ezt miért, miért csináljátok. És, és nagyon nehéz megélni a, a keresztény életünket a munkahelyünkön. Nekem olyan a munkahelyem, hogy mindenki minden hülyeséget beszél, meg igazából a, a szex és az alkohol az általános két téma. És, és ezért nagyon nehéz, bár, hogy mondjam, ö, Nekem nem ez tölti ki az életemet, de hogy, hogy, így, hogy így mégis ott van bennem egy ilyen vágy, hogy hú, hogy akkor becsak van ez a falkaszellem, így férfiaknál főleg, hogy amikor három férfi egy dologról beszél, akkor a negyedik is elkezd arról beszélni, vagy három férfi után valamit, akkor egy negyedik is elkezd, nőknél nem tudom, hogy hogy van. Nem merek belemenni, mert a végén valami sértőt mondani. Szóval az emberben ott van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen rossz szakarat, vagy így könnyen hajlik a rosszra. És Isten pedig szeretetet vár, és láttuk ugye korábban azt, hogy szeretet, szeretetből jönnek a jó cselekedetek. És ugye, végig egyszerűen hogy mi az, amit eddig végigvettünk, mert tudom, hogy egy kicsit tömör, meg sok a logikai ugrás benne, azért van most az összefoglaló. Keddig aludtak, azok most figyeljenek. Ugye, ha Isten szereted, akkor az embertársadat is szereted. Utána azt is elkezdett szeretni, akit nem tudsz szeretni, mert Isten ugye erre is ad, ad erőt mert ugye emlékeztek rá, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon gazdagok Istennek az áldásai és Istennek az ereje. És a szeretetből fogunk cselekedni ezután, amit Istentől kaptunk. És így jutunk el arra, ami igazából három dolog, ami ugyanazt jelenti. Teljes megszentelődés, tehát teljesen Isten képűek vagyunk, Krisztus képűek vagyunk. Megtartjuk teljesen, betöltjük a törvényt. Durva, mert ugye a törvényre azt tanultuk, hogy nem lehet betartani, mert hogy annyi állat nincs a világon, meg meg, hogy milyen nehéz, meg, meg milyen betarthatatlan, de ugye az előbb olvastuk, hogy a szeretettel betöltjük a törvényt. És ott van az, hogy üdvösségre jutunk. És nagyon érdekes, hogy az egész az, hogy ha Isten szereted, az, az, a, az a folyamatnak az első pontja, a vége pedig az üdvösség. De közben ott vannak olyan dolgok, hogy szeretettel cselekedni. És ö, fontos az, hogy pont a beszélgettünk az egyik vendégünkkel arról, hogy... Hogy most akkor ha -e hit vagy cselekedetek, most akkor hogy? És valahogy úgy, úgy mondtam el neki, amit én megláttam az igéből, hogy, hogy az élő hit természetesen hozza magával a jó cselekedeteket, és hogy cselekedni akar. Ha valaki azt mondja, hogy megtért, és semmit nem cselekszik, az nem biztos, hogy megtért. Ha gyerek megszületik, akkor az természetelenes, ha az a gyerek nem csinál semmit. Az egy halott csecsemő. Viszont, hogyha élő csecsemő a minden rendben van, az a gyerek elkezd üvölteni, meg kapálózik, meg eszik, alszik, meg felnő egyetemre jár, alapít. Ezek a normális dolgok. <gül> és ugyanez az ember hitével is, hogy amikor van egy élő hitben, az cselekvő lesz. És nem tud más csinálni, tehát lehet, hogy vannak nyugalmi pillanatai, mint amikor az ember alszik, és úgy néz ki, mintha meghalt volna. De hogy egyébként meg egy ilyen dinamikus dolog, egy ilyen élő dolog, és az ember néha... Na értitek milyen, mint az élet, olyan a hit. És, és nagyon fontos az, hogy ez mind Isten szeretetéből indul, ezek az igék alapján. És hogyha Isten szeretem, akkor napról napra jobban, akkor fogok megszentelődni. És nagyon vicces, mert múltkor beszéltünk zsúval, hogy hát mondom, olyan rossz, hogy egy csomó szülők kint vannak, és így, így gyerek szóliba, és akkor nem tudják, hogy mi a tanítás, és akkor mondja, hogy hát, úgy is arról beszélsz, hogy olvassuk a Bibliákat és szeressük Istent. És, és most is erről beszélek, hogy igazából Isten szeretetét és megismerése ez a lényeg. Minden ezen alapszik. És újra azt kell elmondanom, amit mondtam még az Ephésus-i levélkezdésekor, hogy azért tanulmányozunk ezt, hogy még erősebb legyen bennünk az, hogy, hogy Istent keresve és Istent szeretve és Istent jobban megismerve kell felépítenünk az életünket. És a gyülekezetünknek is ez kell legyen az alapja, hogy egy olyan közösség, ahol Isten, ahol Isten szeretetéből táplálkozunk. És minden egyéb dolog, minden szolgálat, meg a közösség, meg a tanítás, meg, meg, a, meg mindenkinek így a családjában az élete, meg a barátaival a kapcsolata, meg minden ebből kell, hogy táplálkozzon. Mert ha bármi más alapja van, akkor, akkor, akkor összeomlik. Ugye Jézus is azt mondja, hogy rajtam kívül semmilyen más alapot el, nem, alapra nem lehet értelmeset építeni. És Isten szeretetének mit néztünk múltkor, két-két alkalmazott, még ki a csúcsa, Jézus. Jézus az Isteni szeretet. És erre a szeretetre, erre a Jézusra kell építenünk mindent. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a cselekedetünk az mindig szeretetből jön. És ugye volt szó egy ilyen feltámadásról múltkor, Ö, és ugye egy ilyen új természetet, új testet kapunk. Mint ahogy Jézus is, amikor feltámadt, akkor lett egy ilyen szuperképességekkel megáldott megicsillő testem, mint hogy el tudott tűnni, meg meg tudott jelenni, meg átment az zárt ajtókon. Meg ugye Lázáról is olvassuk azt, hogy amikor Jézus megy feltámasztani, akkor ugye mondják, hogy hát már szaga van, tehát elkezdett bomlani a teteme. És utána azt olvassuk, hogy Lázár ugye később balsuk, hogy visszamegy, ugye, Lázárékhoz Jézus. Tehát Lázárnak volt egy élő teste, most egy bomló test, az nem lehet élő test. És, ö, és ugyanúgy, ahogy Isten is feltámasztott minket a halott állapotunkból, ugyanúgy adott egy új testet, egy új természetet, és ez az a természet, ami jó cselekedetekre képes. Tehát, hogyha valaki nem, nem, nem ismerte meg Isten szeretetét és nem adta hát az életét, lehet, hogy néha-néha tud jó dolgokat tenni, de, de ez nem lesz az a test, ami arra van alkotva. Azok úgymond ilyen véletlenek, ilyen becsúszott jó cselekedetek tudnak lenni, még a legjobb szándékkal is. Mert hogy saját erőből építkezik de nekünk megvan az a hatalmas, hatalmas áldás az életünkben, hogy Isten egy, egy új emberre teremtett minket, új szült minket. Nem szó szerint, mert ugyanúgy néztem ki a megtérésem előtti pillanatban, meg utána is, csak többet kicsit pirosabb volt a szemem, meg taknyom nyálam összefolyt, de, de, de Isten adott nekünk egy új természetet, és ezzel a természettel tudunk szeretni, és ezzel a természettel tudunk jó cselekedni, és csak ezzel a természettel. És ugye azt olvassuk, hogy Isten ugye visszatérünk az Efézusi levélhez, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ez azt hiszem az előre elkészítettel, mint amikor a, amikor a gyerek kicsi iskolában menjünk például a Benni most, és akkor a zsúk biztos összekészíti neki otthon a 10 órait, meg összekészíti, segítenek összekészíteni a táskát. Tehát nem, nem úgy lök ki minket Isten, a, a na, akkor egyetek jót, hogy akkor menjetek, és találjátok ki, hogy mi a jó, oldjátok meg, ha vége nem jó, akkor bűnti kárhozat, mondjuk, vagy valami kis átok, vagy valami. Szóval Isten nem ilyen, hanem Isten összekészíti nekünk ezt a csomagot, hogy figyelj, itt van benne minden, ha első lesz, itt van az esőkabát, itt a siltessapka, 20 vagy ha erős a nap, itt van a 10 óráit, és este megyek érted a sulihoz. Isten így van velünk, hogy ilyen, így, így teljes fel felkészítve, ekkora szeretettel felén küld minket, hogy tegyetek jót, én becsomagoltam neked az összes jó cselekedetet. És hogyha nincs, nem tudjuk, hogy mit tegyünk jót, akkor kérjük el Istentől, hogy Istenem, mi az, amit becsomagoltál nekem? Á, itt van egy alma, itt van egy, egy legyek kedves a kollégámhoz, mellette van egy esőkabát, és amellett van mondjuk egy, egy imádkozzak a tesómérre, amikor találkozunk vele, mert, mert látom rajta, hogy rossz, rossz, rossz állapotban van. Isten elkészítette ezeket a jócsánakot, és nem nekünk kell kitalálni, és ez nagyon, nagyon felszabadító tud lenni. És az Ephésius egy 3 ban olvassuk ugye hasonlót, hogy Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelkiáldással a mennyekben. Tehát már megáldott minket, és Isten már elkészítette ezeket a jó cselekedeteket. Nem kell feltalálnunk nagy dolgokat, mint egyszerűen Istenre hagyatkozni és, és Isten szeretni. És ugye ez ugyanaz, mint a Szentlélek gyümölcsei, hogy nem magunkra aggatjuk a gyümölcsöket, meg a jó cselekedeteket, meg a türelmet, meg a jóságot, meg a szereltséget, meg az önmegtartóztatást, hanem ezek természetünkből, az új természetünkből fakadóan jönnek, amit Isten szeretete adott belén Krisztuson keresztül. És valahogy úgy sikerült ezt megint egy második ilyen összefoglaló pontban ö, megírom, hogy Isten szeresd és térj meg, az így újjáteremtett életed természetes része lesz, hogy szeretni fogod és akarod az embereket, és Isten jó cselekedeteit megélni. Ez felolvasom még egyszer, én úgy gondolom, hogy ez az, ami, amit így a, a cselekedetekkel, hogy most hogyan cse, legyen cselekővel ez az, amit tenni kell. Isten szeresd és térj meg, az így újját teremtett életed természetes része lesz, szeretni fogod az embereket, és Isten jó csalákedeteit megélni. És felírtam több hibás elképzelést, amit ennek a variációja és a megfordítgatása szokott lenni. A következő válaszok mind rosszak. Tehát ha valamelyik ismerős, akkor gondolkod, vagy úgy gondolod, hogy ez igaz, akkor gondolkozz, mert ezek nem igazak. Szeretnem kell Istent és az emberekkel jót nem így lesz üdvösségem. Mármint, hogy ez mint, tehát, hogy ez csak, csak ez lesz, és akkor a végén az üdvösség. Szeretném kell az embereket, hogy Isten szeressen, és így talán üdvösségem lesz. Ez a bizonytalan változat az előzőnek, de ez is gyakori. Szeretném kell az embereket, hogy üdvösségem legyen. Szeretném kell Istent, és ennyi elég, hogy üdvözüljek. Vagy jót kell tegyek mindenkivel, akár, szeret, akár szeretet nélkül is, hogy üdvözüljek. Ez egy ilyen, ilyen fogcsikornatos dolog. Nagyon fontos, és rengeteg ilyet lehet még, kismillió változatot, meg kis kiegészítés, meg finomításokkal. Nagyon fontos látni azt, hogy Isten szeretetéből ez fog jönni, hogy én akarok jót tenni. És ha úgy érzed, hogy, hogy, hogy kevés, tehát keveset teszel jót, akkor, akkor keresd jobban Istent, és kérd tőle a szeretetet. Mert Isten nem szűkölködik szeretetből. Ezt elmondtam minden alkalommal sokszor, és most már harmadszor mondanám, hogy Isten nagyon gazdag áldásokkal rendelkezik, és ezt már mindenkünk adta. És ott vannak a jó cselekedetek, és ott van a szeretete, ami minket is megváltoztatott, és Isten ezt akarja másoknak is adni rajtunk keresztül. Úgyhogy ha akartok jót tenni, akkor, akkor kérjetek Isten szeretetet. Akár a parkettás felé, vagy a kollega felé, vagy a, vagy a testvéred felé, aki tudom, ilyen, így van valami konfliktus, és a nem tudok róla, mert nem... Óta vagyunk itt, de például ilyesmi van. Kérjetek szeretetet, és fog jönni ennek következményeként, természetesen az, hogy jót teszek vele. És ugye újra csak felolvashatnám azt, amit a Lukácsban olvastunk, ugye, hogy szeresd Isten teljes erődből, teljes lelkedből, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőddel és teljes elméddel és fele barátodat, mint magadat. Ez a Biblia hívása helyes hozzáálláshoz. Legyen mindig ott a szeretet, felé és az embertársaink felé. És most ahogy így néztem így a Bibliámat, ugye itt az első van, kinyitva, és a Galata vége ott volt, és így egy nagyon jó igét találtam, általában így szavakat keresek ki, hogy amikor eszembe jut egy ige, és akkor az alapján, a szó alapján találom meg azt az ige verset, amit keresek, és nagyon ritka, hogy rákad a egy ígére, ez most egy ilyen eset, és nagyon tetszik. A Galata 6, 9-10, ezt pár egy ilyen zárszóként írja a Galatáknak, tehát Galata 6, 9-10, a jótevésben jó pedig megnerestüljetek, mert a maga idejében aratunk, majd, ha el nem lankadunk. Azért, amíg van időnk, tegyünk jót mindenképpen, kiváltképpen pedig azokkal, akik hozzátartoznak a hitben. Így pá, még egy bátoristás is mondaná a gyülekezetnek, hogy ne adjátok fel, menjetek, is, és ne legyetek restek, menjetek, is, és csináljátok, és ne fáradjatok el benne. Hogy lehet elfáradni, ha nem jó forrásból táplálkozunk, ha saját szeretetből akarok? visszakanyarodhatunk arra, amit Jézus mond a Máté Evangeliumából, ha ugyanúgy szerettek, mint a vámszedők, hogy érdekből. Legyen egy feltétlenül szeretet, és ez fog motiválni a jó cselekedetekre, és lesz egy ráadás, tehát Isten nem hagyja itt abba, hogy akkor betöltitek a törvényt és üdvösség, ami már önmagában egy elég jó dolog, hanem ad egy, egy, egy ilyen, van egy ilyen eszkalálódás, vagy nem tudok erre jó szót mondani, egy ilyen, egy ilyen hogy szokták egy ilyen láncreakció, ami egy végtelen nagy robbanásban ér véget, a szeretet robbanása. Ez valami romantikus akciófilm lehetne. Tehát valahogy így sikerült leírnom, hogy jót teszel, egyre jobban szereted a másik embert, egyre könnyebb lesz vele jót tenned, egyre jobban megvicsőlted Istent, ezáltal egyre jobban fogod Istent szeretni, ezáltal egyre jobban fogod szeretni azt az embert, akivel jót akarsz tenni, értitek? És ez így megy tovább, tovább, tovább. És nagyon érdekes, a figyeltetek, úgy kezdtem, hogy jót teszel. És ez tudatosan van. Úgy nem azt jelenti, hogy nekünk jót kell tenni ahhoz, hogy meglegyen a szeretet. Hanem sokszor van az, hogy nem tudok jót tenni. Nem tudok szeretni más, nem tudom szeretni a másikat. Tegyél jót az ellenségeddel. Ugye van az, hogy tény jót ellenségeddel, és parazsad gyűjtesz fejére. Ne ezért tegyél jót az ellenségeddel. Nem tudom, miért jelent a parazsad gyűjtesz a fejére, de nem lehet jó. Hanem az, hogyha valakit nem tudsz szeretni. Akkor próbálj meg, próbálj meg hozzá csak simán kedves lenni. Próbálj meg jót tenni vele. És ez fogja hozni magával ezt a dolgot, mert belelépsz ebbe a láncreakcióba. Mert nem azért teszed, mert hogy te át akarod, el akarod altatni a figyelmét, hogy aztán igazán hátba tudsz szúrni, hanem azért, mert tudod, hogy ez így nem jó. Hát ott van az emberben a bűnbánat, úgy, hogy hát Istenem ez nem jó, tegye jót vele. Nem tudod szeretni, nem vagy kezdd azzal, hogy jót teszel vele. És ezt Isten meg fogja áldani. És az azáltal, hogy engedelmesek vagyunk, és hogy hagyjuk, hogy Isten azt a természetünket kiboncsa bennünk, mint egy, mint egy, egy növény sem azon küzd, hogy nem nőjön meg, hanem örül, hogy nőhet, és végül fa lesz belőle, és gyümölcsök, és minden. E, tegyünk jót, ha nem tudunk szeretni. És Isten meg fogja ezt elvenni, ezt az engedelmességünket, és fogadni adni szeretetet. És ezáltal őt fogjuk dicsőíteni, és még jobban megismerni. Tessék, itt ott egy nagyon praktikus dolog például. És... Most egy kicsit rövidebb a tanítás, lesz egy záró, nagyon jó rész a példabeszédekből. Előtte kaptok egy, egy feladatot, amit a gyülekezet falai kívül kell megoldani. Lucca mondta, hogy ne használjam azt a kipőzést, hogy kipőzés egy házi feladat, de szóval nem házi feladatot kaptok, hanem feladatot otthonra. Keres legalább, legalább egy embert, nehezen tud szeretni, és, és kérj Istentől szeretetet, és próbálj vele jót tenni. Elég egy embert. Akinek nincs, nézen körül, vagy nem tudom, kérjen tőlem egyet, mert nekem van sok, <gül> szeretni. Próbáltok meg egy embert szeretni. Csak így. Nehéz, nagyon nehéz. De visszaemlékeztek arra, amit mondtam erről a láncreakcióról, hogy be Isten így megáld minket. Ugye a szolgát is mindig megálja. Ugyanígy, amikor elkezdünk valakit szeretni, itt nem tudunk, akkor Isten, Isten minket is meg fog áldani, és azt az embert is, és a kapcsolatunkat is. Ez ilyen, ne le szokták az angolok, az amerikaiak mondani, hogy, hogy adok egy ilyen kihívást, egy challenge et nektek. Úgyhogy most nektek ez a kihívásatok, várján nem szeretem ezt a kifejezést, hogy próbáljátok meg valaki valakit szeretni, egy praktikus dologgal, akit nem tudtok szeretni. Ha meg az sem megy, akkor meg kérjetek elég szeretetet ahhoz, vagy engedelmességet, hogy tudjatok vele jót tenni. És itt szeretnék zárásként felolvasni ez a példabeszédeknek a második fejezete. Egy kis bátorítás, hogy, hogy vagy milyen, milyen nagyszerű dolog, amikor valaki engedelmeskedik így Isten, Isten ö, szavainak, és, és, és, ö, és így odaadja magát Istennek konkrét dolgokban is, mint például az, hogy jót tenni valakivel. Fiam, ha megfogadott beszédemet és parancsaimat meg magadba zárod, a füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved, igen, ha bölcsességet, bölcsességért kiáltasz, és értelemért emelett föl szavat, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincset kutatod, akkor megérted az Úr félelmét, és eljutsz Isten ismeretére. Mert az urad bölcsességet szájából ismeret és értelem származik. Igazatnak valóságos jót tartogat, pajzsot a fethetetlenül járóknak, hogy megőrizze az igazság útjait, és kegyeseinek útját megóvja. Akkor majd megérted, hogy mi az igazság, a törvény, a becsületesség, és meglátod, hogy melyik a helyes út. Mert a bölcsesség ható szívedben, szívedbe, és az ismeret gyönyörűséges lesz a lelkednek. Megfontoltság őrködik fölötted, értelem őriz hogy megmentsen a gonosz úttól és a gonoszságot szól emberektől, akik elhagyják az egyenes utat, hogy a sötétség útjain járjanak. Akik örülnek, a gonosz út cselekszenek, vígannak a gonosz, gonosz álmokságokon, akiknek görbék az ösvényeik és gonoszak az útjai. Bölcsesség megszabadít a nem tartozó asszonytól, beszédével hizelkedő idegentől, aki elhagyta a férjét és Isten előtt kötött szövetségéről elfelejtkezett. Mert a halálba hagyatlik a háza és ősvényei az élet nélkül valóhoz vezetnek. Aki bemegy hozzá, nem tér vissza és nem talál rá az élet útjaira. Ezért te a jó útján jár és az igazak ösvényeit kövest, mert az igazak lakják a Földet, és felthetetlennek maradnak, maradnak meg rajta. A gonoszok pedig kivesznek a Földről, és a hitetlenül élőket kiszangatják belőle. Úgyhogy ez egy nagyon jó, nagyon jó előremutató dolog, Istennek egy nagyon, nagyon szép ígérete, hogy milyen áldásokat ad nekünk, hogy így mind... Mint az életünkre, így fizikailag, mint pedig így a, a lelkünkre, meg így, meg így magunknak, a személyünknek azáltal, hogyha ha keressük őt és ha engedelmeskedünk neki. Úgyhogy keresétek Istent, ismerjétek meg, erőbben fogjátok szeretni. És ennek a következménye az mind az, hogy, hogy azokat a jó cselekedeteket, amiket Isten elkészített számukra, azokat meg tudjuk élni. És mindezzel Isten tudjuk dicsőíteni. Múltkor mondtam ugye, hogy aki akar, hogy szobrázkodjon otthon, mert minden egy Isten dicsőségére, vagy lehet énekkel, vagy ki hogyan szeretné, legyen ez is Isten dicsőségére, hogy csak, csak egyszerűen jót teszünk. És Istennek ez, ez, ez olyan lesz, mint a, mint a jó illatú áldozat, amikor egy ilyen jó sült húsnak az illata, amikor feláldozták. A sátorban, és, és Isten azt mondta, hogy ez nekem tetszik, hát valószínűleg az mindenkinek tetszett. Úgyhogy, úgyhogy ebben a dologban is éljük Isten dicsőségére, és, és, ne, és ne hagyjuk, hogy a feltámasztott életünk az, az egy, ilyen, egy ilyen polconporosodó, jótevőgép legyen. Hanem Istennek ott van betárazva a jó cselekedete, és mi ezt, ezt adjuk az embereknek. Istenem, köszönöm Neked azt, hogy Te szeretsz minket, és, és köszönöm azt, hogy, hogy Te nem hagysz minket csak úgy, úgy, úgy, úgy üresen és, és feleslegesen. mert Uram, Te, te használni azt a csodálatos munkád, én köszönöm Istenem azt, hogy nem arra nézel, hogy, hogy mire vagyunk alkalmasak, hanem Te csak adsz mindent, és, és elkészítheted a jó cselekedeteket, és, és Tőle egy szeretettel tudjuk ezt tenni, Istenem, Téged, hogy Hát tudjuk mindennyi is szeretni a környezetünkben azokat, akiket nehéz, akiket nincs miért szeretni, akik, akik csak rosszat tesznek ellenünk, Uram, és, és én tudom azt, hogy, hogy ez nem megérthető így, így, így valakinek, aki nem ismer Téged, hogy miért szeretem az ellenségemet, de uram én tudom azt, hogy Te ezt fel akarod arra használni, hogy elérjünk embereket így győrben és a munkahelyünkön és a családunkban, akik nem ismernek még Téged, Uram. Kérlek, ad, hogy így a, a büszkeségünket félre tudjuk tenni, és, és tudjunk, tudjunk tőle egy jó szeretettel szeretni, és jót tenni mindenkinek. A azon Uram, hogy így, így szóltál hozzánk, és kérlek, hogy ezeket az igéket így és bennünk, és, és forgasd a szívünkben, Uram, hogy így újra és újra jussani, és tudjuk megélni, és, és, és tudjunk a te dicsőségedre élni. Kérlek, tér az Úr Jézus nevében. Amen.